Запис 34 0 Нула. Зела седем, девет, четири, Едно. Нула, три, две, четири, шест, Две. Едно, две, едно. пет, едно, Три. 029-344-719 4, 4, 4 Град Велико Търново, улица Шипка 9 5 Град Шумен, квартал Тракия, блок 4